«Світлана, це не твоє ім'я. Твоє справжнє ім'я – Йоланта». «Хто з твоїх батьків був греком? Нагадай мені». «Я рада, що ви пригадали мене, композитори. У мене відчуття, наче я прийшла допомогти вам. Ви не знаєте, чому я так почуваюся?»